У нас, як і на кожному подвір'ї української таврії, біля літньої кухні стояла кобиця. До речі, нещодавно прочитав, що філологи вважають це лемківським словом. Не вірте, де лемки, а де ми? Крім того, наша і лемківська кобиці зовсім різні речі. У них це колода, на якій рубають дрова. А у нас, якщо скажете, що рубали дрова на кобиці, з вас буде сміятися вся вулиця бо на нашому благословенному півдні кобицею називають низеньку дворову плиту з невисоким комином. І що скажіть спільного у колоди та плити? Хіба те, що без них не можна уявити собі подвір'я – нашого без кобиці з вогнем, ленківського без кобиці з сокирою? Поки до хати не протягнули газ, мама завжди виварювала білизну на дворі, на кобиці. Пам'ятаю, як мені малому Доручали підтримувати вогонь і помішувати палицею у величезній виверці, щоб якась наволочка чи півковдра не прилипла бува до дна і не пригоріла. Мама обов'язково попереджала – дивись обережно, не виверни на себе. Але плита була такою низькою, що навіть маленькому хлопцеві треба було дуже постаратися, щоб наробити якоїсь шкоди. Я дуже пишався покладеною на мене відповідальністю і гордовито водив – Вивареною до білого палицею в окропі, спостерігаючи, як із сіромильних глибин, неначе лохнецьке чудовисько, виринали рушники та простирадла, тут таки занурюючись у гаряче гарево і пропускаючи на поверхню нову партію підводних жителів. А кожного літа на кобиці з'являлися низенькі вагани, які решта України зве ночвами вщеть заповнені банками і бутлями. Банки були накриті дефіцитними тоді жерстяними кришками для закруток. Пам'ятаю, дід навіть змайстрував спеціальну вальцювальну машинку, яка вирівнювала використані вже кришки і таким чином давала можливість вжити їх ще раз, перемагаючи звичний радянський дефіцит. У банках містилися огірки, помідори, вишні, чісливо у власному соку, іноді навіть кавуни, риба чи кукурудза, їх у нас теж консервують. До закруток мене почали допускати років із тринадцяти, коли пальці рук зміцніли вже настільки, що могли втримати гаряче горлечко повного трилітрового будля. А ще на кобиці варили варення. Зазвичай мені цієї відповідальної процедури не доручали. Сильний жар плити вимагав від кухаря майстерності, а головне – відповідальності, яких у дитини бути не могло. Тому найчастіше я спостерігав за процесом з боку. Мама любила варити варення і постійно змагалася у цьому мистецтві зі своїми подругами, знаходячи і вигадуючи все нові й нові рецепти. Взагалі, наші південні варення це цілий кулінарний світ, який не може бути повторений у жодному іншому регіоні України. Чорний і цукристей зі зморщених, зірваних зеленими, а тому ще без твердої шкаралупи волоських горіхів, бурштинове з троянди. Звичайної чайної, яку на кучку продавали на нашому базарі. З райських яблучок, обов'язково з хвостиками, щоб за них виловлювати яблучка з вази. З абрикос, для форсу нафаршированих мигдалем. Роль мигдалю найчастіше виконували серцевинки абрикосових же кісток. З гізилу, винограду, агрусу. Якщо порівнювати нашу і Лемківську кобиці, то у них є ще одна спільна риса. І та, і та мають відношення до вогню. Але якщо ви подумаєте, що нашу кобицю палили дровами, то сильно помилитеся. Звідки у південних пропалених сонцем степах така розкіш? Пальник нашої кобиці закидають хмизом, травою, кукурудзяними качанами, сухим коров'ячим гноєм та різним дворовим непотребом. Дід згадував, що у його дитинстві головним пальним слугували кураї. Зараз це вже екзотика – а тоді, принесені вітром, вони десятками, а то й сотнями застрягали у кущах, парканах та кронах дерев великі сухі трав'яні кулі. Дід завжди смішно показував, як вони ногами топтали кураї, щоб засунути до пальника. При цьому схилявся низько і тупав, притримуючи рукою уявне стебло. А ще майже кожної весни ми з ним ту кобицю перебирали – Складена з різнокаліберної старої цегли на звичайній глині, де ж було напастися вогнетривкої, вона природно лускала по всіх швах під впливом вогню, зимових вітрів та холоду. Тому щойно весняне сонечко висушувало просякло напівдощем, напівснігом землю, дід розбирав пічку по цеглинках, виймав шматки арматури та обрізки кутника, які грали роль колосників, потім розводив глину і складав їх у тому ж порядку замінюючи, звісно, розкришену цеглу та прогорілий метал. Цікаво, що в результаті щорічних перебирань пічки в ній поступово зникали цеглини молодші за півсотні років. Вони першими розсипалися на шматки від негоди, і врешті-решт наша кобиця зібрала в собі виключно матеріал довоєнний та навіть дореволюційний. Це була вражаюча колекція. Чіткі, глибокі клейма з ятями ще царського виробництва на кожній цеглині, дещо кривуваті зірки та напис «Артель Пролетарій» – це вже часи Непу. Наша пічечка стала своєрідною виставкою усіх п'яти цегляних заводів, що працювали до комуністів, і трьох – совєтських часів, коли сталося тимчасове замирення з приватною ініціативою. Якщо серед уламків знесених старих будинків дідові вдавалося розшукати цеглину зі старим клеймом, він обов'язково приносив її до нас і при весняному ритуальному перекладанні дворової плити примощував замість чергового розкришеного зморшкуватого дітища Совєцького цегельного заводу. «Чому, як ти гадаєш?» – питав він мене. «Стара цегла і через сто років не мокне і не лускає, а нова, бачиш?» Пальцями каліченої руки він розтирав у пісок червоні уламки чергової жертви, погоди та вогню. Як і всі діти, тоді я не дуже цікавився процесом виробництва цегли. А дід приніс якось до нас повну кишеню маленьких глиняних кульок. Покликавши усю родину до столу, він розклав на ньому принесене. «Колись Господь зліпив з глини людину» а вона вже стала робити з глини цеглу. «Що ти знову вигадуєш?» – запитала бабуся, як завжди скептично. «А от дивіться! Цю кульку...» – він взяв до скоржатих пальців першу, піщано-червону. «Я місив у пальцях одну хвилину. Цю...» – він показав на наступну. «П'ять. Далі десять, п'ятнадцять, двадцять і сорок п'ять. Потім їх усі я однаково опалив у пітці. «Нема тобі що робити!» – сказала бабуся і пішла на кухню. Дід посміхнувся мудро. «Тепер дивіться!» Він взяв першу кульку і легко розчавив її пучками пальців. «Зрозуміло!» Друга кулька піддалася значно складніше. Четверта зовсім не схотіла ламатися, а останню важко було розбити навіть молотком. «І що з того?» – запитала бабуся, визираючи з кухні. «А те що я пішов до першого секретаря райкому партії і показав йому цей експеримент. А він, зачудовано сказав я, бо перший секретар тоді був істотою самогутньою, майже міфічною. А він сказав, що я не маю ніякого відношення до цегельного заводу. Чого тобі не сидиться спокійно? Тобі що мало? Бабуся натякала на табори і Тавро ворога народу. Але дід знову посміхнувся а я поїду в область і там теж покажу. Я п'ять комплектів таких кульок обпалив. Аж до ціка вистачить. Найцікавіше те, що за два роки поїздок і листів до всіх можливих інстанцій на міському заводі поставили таки другу мішалку і наша цегла припинила розсипатись у руках. Проте до якості царського періоду все одно було дуже далеко, тому свого місця у нашій кобиці сучасні зразки так і не здобули.